видніються спереду в перспективі. Салон освітлюється тьмяно, та ще іззовні стукотить по корпусу і стікає віконними шибами цей занудний жовтневий дощ. Ні, такого тебе я й справді не люблю, мій Києве, столиця моєї держави, плюс-мінус матір всіх руських городів. На якої питається біди, цей кум Іван живе тут так далеко. Ну, хоча, де ж ви можете йти ще? На Інститутській чи на Городецького? Він однокімнатної гостинки в панельному блоку не винайме. Бо, по-перше, там блоків не будують. А по-друге, навіть коли б їх там десь і притулили, коштувала б та гостинка. Ого-го! -го. А йому ще й сім'ю годувати. От уже тулиця на Куренівці. Дивний район, далекий, недосяжний. Колись його було затопило грязюкою пульпою з будівельних котлованів. Ти десь про це читав? Чи то у віршах, чи у прозі? Здається, навіть книжку про це видали. Ну і мало їм. Знову натулили там житла, а ще ж треба було попередньо всю ту грязюку повідчищати, повивозити. То те трапилося, щоправда, років сорок тому. Ну, та було і було. Забудьмо. Краще воно роздивитися, де це ми їдемо зараз. Ага. Хрена тут побачиш за цією зливою. Воно аж у салон стікають хвилясті холодні цівочки. Десь видно, квартирка на вікні не до кінця притулена. Бррр. Якісь будинки пропливають за вікном. Тепло світять затишними кухонними вікнами. Та чого там... Метра не проїдемо. Лук'янівську мусить бути видно. Онде на передній двері якась хамка преться з собакою. Ну, звичайно, бультер'єр. І без наморника. Не бойтесь, не бойтесь, собачка не кусається. Апсюра тягне її по салону, важко віддихуючи. Сюди, до тебе. Вона його ледве втримує. Сахаються, відсуваються по одинокі спини пасажирів. А невже вона хоче сісти тут? Ну, пронесло, дякувати Богу. Знайшла порожнє місце. Навіть два. А то пес почав принюхуватися, лізти, лизатися, тощо. Ну, ти ж знаєш, як на тебе реагують пси, коли ти на підпитку. А тут ця Іванова горілка стоїть у грудях і ніяк не хоче нижче опускатися. Лише час від часу дає про себе знати конденсованими випарами. І ти, щоб не гикнути, мусиш... Щелепи. А у Бультер'єра, між іншим, коли він зціплює щелепи, сила стиснення досягає 38 атмосфер. Хоча ти все одно не знаєш, багато це чи мало. Хтось тобі розповідав. До прикладу, двері у вагоні метра, коли зачиняються, то, здається, мають 10 атмосфер. Чи 8. Ой, Гаврілка була просто жахливою. «Ти ж протестував, казав, що не п'єш білою вже багато років, і це була чистісінька правда?» «Проте Іван зумів тебе переконати, що горілка не зовсім біла, що вона підфарбована. На дні пляшки справді плавала розкисла перчинка зовсім не червоного якогось блідо-жовтулатого кольору. Ну, ти ну. Он, нарешті». Якась літня жінка з господарчою картатою турбинкою і складеною парасолькою таки не витримала. Почала виховувати власницю собаки. Та відгавкується. Пес теж насторожився, підвів голову. А якщо вона зараз нацькує пса на літню даму, що буде? Викликатимуть міліцію? Сержант Пономаренко, на 18 му маршруті покусання чоловіка собакою. Під'їдьте, розберіться. Ага, саме охота зараз тому Пономаренко випхатися на залиту водою зупинку тролейбуса. А чи може в таких випадках тролейбус робити екстрену зупинку? Де? Ага, ми їдемо зараз якимсь довжелезним звивистим підйомом. За вікнами темно. Тільки дерева й кущі мокро виблискують у світлі фар автомобілів, які обганяють нас, поспішаючи вгору. Ще звина і ще. Яку мозку генія, чесне слово.